Джеймі Мака словив себе на тому, що, виселопивши від язика, записує незрозумілі слова на тильній стороні календаря. По тому він покосився на годинник 00:08. Вирішивши, що ще не пізно, кинувся геть з веранди. Вже в проході липка незручність. У кормовому відсіку настійно нагадала про себе. Джеймі вилився побіг у спальню, скинув штани та спідні. На швидку пітерся портєрою, найперше, що потрапило під руку, і вскочив у чисті шорти. Пробігаючи в еранду, він раптом побачив у дзеркалі, що на його лобі щось написано маркером. Присунувшись ближче, Джеймі ознайомився з хімічною формулою альдостерону, С 21 Х 28. О 5. От паскуди. тремтячи від безсилої і злости, прошепів макака. Зібрав з підлоги гроші і заштовхнув за пазухо. За кілька секунд коротун опинився на вулиці. Господи, ти якийсь дуже дивний чувак, обурювався Джеймі Макака, відтираючи слиною. Пописано голоба. Маленький челіць давно дійшов до такого висновку. Він не вперше звертався до Бога з проханням і щоразу в найкоротший термін отримував те, що хотів. Ледь не на тирілоці. Але завше вигулькувало якесь «але» і перевертало все з ніг на голову. От і цього разу він попрохав лише повернути йому бізнес підкинути кількох щедрих клієнтів, і що? Клієнти, хтось туди його, не заборилися, такі щедрі, що далі вже нікуди, от тільки Джеймі багато чого віддав би, аби їх в очі не бачити. Про друге бажання Карлик не хотів згадувати. Покакав він ні в року, що там казати, наступного разу не завадило б випрохати трохи часу, щоб стягнути штани. Крукуючи темними вуличками токопії, до будинку Кабери, мексиканця нелегала, який за гроші міг дістати будь-яку річ у межах Американського континенту, Джейміс першу надумав попросити у Бога, щоб у Кабери, десь у потайнику, завалялося півсотні добротних протигазів. Але тут таки схопився, стримав сам себе і вголос. Поклявся, більше ніколи не звертатися до Господа. Ні за що, ні за яких умов. Надто він підозрілий та непевний чувак. Діставшись з потрібного будинку на тісній вулиці неподалік центру, Джеймі голосно постокав у двері. Кабери був вдома і не спав. З вікон крізь штори лилось жовтувате світло і пробивалась музика, якась попса. Мексиканці звихнуті на попсі. Прийшло хвилин п'ять, перш ніж двері розчахнулися. На Джеймі, мов теплі океанські хвилі, наринули алкогольні випари, розпусний жіночий сміх та шпаркий запах драпу. У коридорі, злегка похитуючись з боку на бік, кліпав обкуреними очистками кабера. «Привіт, мексиканцю!» – булькнув макака. «Що за нах?» – аж підскочив каберем. «Мать боже! Джеймі, чувак, це ти? Якби не куций зріст вузькі плечі і пучечик волосся, що стирчав над лобом, наче в якогось воїна каманча, мексиканець ні за що не пізнав би макаху. Що з твоїм обличчям? А смердиш як, господи!» Таке враження, наче ти цілий вечір хлептав крові стазика, а потім заїдав її лайном. Пігмей протиснувся в коридор і відразу без опустився на пуфик. Він хекав, немов контужений спекою пес. Кабер, щоб я здох, але в пустелі коїться щось дивне. Джеймі відчайдушно щепив на грудях кулачки. А ще мені потрібен альдостерон і тридцять дев'ять протигазів. Долина смерті на озорі простори на півночі Чилі, від узбережжя Тихого океану аж до Андійського передгір'я, займає пустельне плато. На ньому немає нічого, крім мертвих скель, попалястого піску та солончаків. За останні 400 років тут не впало жодної дощової краплини, не проступило жодної цятки роси. Вчені стверджують, що дощів тут більше не буде. Взагалі ця пустеля Атакама – бездушна місцина, чужа й ворожа всьому живому, порівняно з якою Сахара, чи пустеля на Міп, здадуться вам райським едемом. В самому серці цієї пустки, на південному заході від замлілого містечка Сан-Педро де Атакама, є одне особливе місце – Посеред рівнини зринають увись похмурі громаддя. Могутні грізні вони скидаються на кам'яні скелі, хоч насправді складаються з вапняку та осадових мінералів. Ці загадкові формації утворилися 23 мільйони років тому, коли внаслідок сувів земної кори Атакама опинилася над поверхнею океану. Тощі, вітри та потоки води, що збігали до моря, Помалу вимили частину осадових порід, лишивши окремі пласти, котрі породили таке феноменальне плетво кряжів та долин, яке через мільйони років обернулась на один з найбільш негостинних закапелків планети. Найдовша долина бере початок за два кілометри від Сан Педро і простягається на багато миль на захід. За нею починається справжня пустеля, де безроздільно царюють піски, де, прилизані вітром бархани, навіють меланхолію, а застигле небо смалить нещадним вогнем протягом дня і стогнить колючим холодом уночі. У цій долині нічого не росте. Там не живе жодна жива істота, включаючи мікроорганізми. Там немає доріг, бензоколонок, чи придорожніх кафе, немає води ні на землі, ні під землею. Там самотньо і порожньо, немов на безлюдній планеті посеред холодного космосу. Сама назва цього місця відповідає його понурій, внутрішній суті та мотошному зовнішньому вигляду. А називається вона Долина Смерті. Середа, 19 серпня. 9.40. Пустеля Атакама У чотирьох вони піднялися на бархан. Спочатку Ріно, за ним Джеф, потім Алондра і врешті-решт Джеро, який нервувався ні на секунду не впускаючи з рук дробовика. Довкола кучу гурились гостроконечні вапнякові скелі. Мотоцикли лишились унизу, там, де твердий пустельний ґрунт сповзав під пісок. Причина для хвилювань лежала перед ними. З півночі до бархана широкою смугою тягнулись сліди. Більшість з них були плевки, розмазані. М'який пісок, нездатний утримувати чіткі відбитки, лиш де-неде траплялись виразні відбитки дитячої ступні. «Як ти можеш щось розібрати в цьому хаосі?» – спитав Джефрі. Ріно, нахилившись, водив обличчям на відстані пів метра від землі. «Вони були тут в останні дні зотри тому. Це тоді, коли припинились напади», – підмітив американець. «Мабуть, так. Схоже, боти збирались у цьому місці перед кожним наскоком. А тепер?» Хетхантер випрямився і подивився вдаль. Через 200 метрів дюни обривались, далі простягалась горбхвата земля, на які слідів наймовірніше не видно. Хоча яка різниця? Все одно вони не мають часу їх вишукувати. Потрібно покладатись на чуття. «Сліди тягнуться від долини смерті», – сказав Ріно. «Деякі розбігаються тут. Він вичивив каблуком янку на вершині бархана. Але всі до одного тягнуться звідти». «Ти бував у долині?» – здивовано. З днями регіону поцікавилась Альондра. Челійка вирішила їхати на розвідку разом із джеплі. Вони обоє чудово справлялися із спортивними мотоциклами. «Так». Найпершого дня, коли прибув сюди, через 48 годин після їхньої втечі. За день до того, як Хорт знайшов малюків, південоверханець зморщив лоба. Згадувати було неприємно і спробував поговорити з ними. Ніхто й гадки не мав, що боти, лишившись без їжі, води, гармоній і програмного керування, будуть агресивно поводитись. Ми просто гасали пустелею і шукали їх. «Я не бачу жодного сліду, який би тягнувся назад», – зауважив Джеро, строжко придивляючись до кожної розчелени в скелях. «Не переймайся, Джеро, вони повертаються додому іншим шляхом. Якщо боти додумались, як утекти з лабораторій, то, будь певен, замітати сліди вони тямлять. Де нам їх шукати?» – звався Джефф. Думаю, ці вишкрипки засіли десь у долині. морожучись, Ріно дивився на північ. Це єдине місце, де в спекотний день можна знайти тінь, а вночі заховатися від вітру. А лагуни, примітка, мається на увазі низка солоних озер на південь від селища Сан-Педро де Атакама. Зокрема, лагуни Салада, Лапунта та Бікунченте, та Барос, Негрос. Не вигадуй, малюки завжди приходили з півночі, але там немає води, втрутилась Алондра, показуючи на відроги долини смерті. Тут ніде немає води, відрубав хитхантер, а та, що в лагунах, то не вода. В ній стільки солі, що відпивши, здохне швидше, ніж від зневоднення. Вода є у Сан-Педро, ти хочеш сказати, боти ходять по воду до селища, сторопіла дівчина. А у них є вибір? Тільки в Сан Педро можна дістати достатньо води, щоб напоїти сорок горлянок. Але це не означає, що боти контактують з людьми. Ріно слабко посміхнувся. Контактуються, ти гарно сказала. Вони не можуть не контактувати, бо їм потрібно до стобі серечей для того щоб вижити в пустелі. Південний африканець витягнув за пазухи карту і склав її так, щоб було видно Сан-Педро де Атакама та долину смерті. «Ми зараз десь тут. Пропоную розділитись і обшукати долину з обох боків, зі сходу та із заходу». Всі згуртувались навколо барилкового найманця. «Ми з Джеро посунемо на північний схід». «Спершу до Сан-Педро. Розпитаємо селян, чи не бачили вони чогось підозрілого, а тоді в долину смерті. Ви за Лондрою рушайте на північний захід. Здоров'як обернувся до Джефрі. «Давай сюди навігатор, я позначу дві точки». Він прийняв від американця чорний айфон, першу на вході в каньйон, там ви повернете праворуч і поїдете на схід, і другу приблизно посередині. Ріно незграбно водив пальцем по дисплею, вишукуючи на карті крайні західне відгалуження долини. Всі ці новітні цифрові штучки конфузили його. Він звик обходитися старими паперовими картами. Якщо досягнете другої точки, не натрапивши на ботів і не здибавши мене, чи Джеро, розвертайтесь і шуруйте навпростець до лабораторії. Питання є? Немає. Джеф та Лондра заперечно захитали головами. Чудово. Ми можемо їх налаштувати, щоб чути один одного, рівнотицним пальцем напродовгувати пристрій з короткою антеною, що стирчав із задньої кишені Джеру. Кацуро перед від'їздом видав йому два такі передавачі, додавши до них мініатюрні навушники та мікрофон, що прикріплювався під вухом. «На жаль, ні», – заперечила Чарійка. «Через них можна спілкуватись лише з базою». Ріно скривився. «Я так і думав. Тоді не вмикайте цю штуку, доки не натрапите на їх барліг. Звісно, якщо ви на нього натрапите. Ті розумаки тільки заважатимуть своїми теревенями». «Як скажеш, Ріно». Група почала спускатися з бархан, простуючи до покинутих мотоциклів. Хедхантер навмисно відправив Джефрі та Алондру на захід. Інтуїція підказувала, що в тій стороні ботів немає. Західна частина долини смерті непридатна для життя. В день, навіть у зимку, там не набагато прохолодніше, ніж на сонячній стороні Марса. Крім того, він не вірив, що боти могли оселитися на такій віддалі від людей. Хай які вони швидкі та люті, малюкам потрібно вижити в напрочуд агресивному середовищі. Їм необхідна їжа, вода, якийсь одяг, можливо, медикаменти. Вони мусять бути на сході, десь поряд із Сан-Педро, міркав Ріно. Та все ж слизька непевність гризла його зсередини. «Джефрі!» – гукнув він, щойно американець вмостився на Ямаху. «Так, хантери!» Ріно зам'явся. «Каже, що хотів здоровило!» – посміхнувся американець.